Capitolul 11 La ora stabilită m-am dus din nou la casa domnișoarei Heavisham, iar soneria mea sfioasă la poardă a adus-o pe Estela. Am intrat și ea în încuia după mine ca și data trecută și din nou a luat-o înainte prin coridorul întunecat unde se afla lumânarea. Nici nu m-a băgat în seamă până a ridicat lumânarea. Abia atunci s-a uitat peste umăr înapoi și a spus disprețuitor Ați vii pe aici!" și m-a condus spre o altă aripă a casei. Coridorul era lung și părea că străbate tot sub solul în formă pătrată al conacului. Am traversat totuși doar o a pătratului, la capătul căreia Estela s-a oprit, a pus lumânarea jos și a deschis ușa. Aici, lumina zilei și-a făcut din nou apariția și m-am trezit într-o curticică pavată, a cărei latură opusă era formată de o locuință separată, care arăta de parcă pe vremuri aparținuse administratorului sau funcționarului șef al fostei fabrici de bere, acum în paragină. Pe peretele exterior al casei era un ceas, la fel ca și ceasul din camera domnișoarei Heavisham sau cel cu lanț, și acesta se oprise la ora 9 fără 20 de minute. Am intrat pe ușa care era deschisă și pe urmă într-o cameră întunecoasă, cu un plafon scund care se afla într-o parte în spatele casei. Mai erau și alți oameni în cameră, iar Estela mi-a spus... Te duci să stai acolo, băiete, până va fi nevoie de tine." Acolo, însemnând fereastră, am traversat camera până la ea și am rămas acolo, privind afară și simțindu-mă foarte puțin în largul meu. Fereastra, care era înaltă cât o ușă, dădea într-un colț foarte urât al grădinii părăginite, cu mormane de cotoare de varză stricată și un tufiș de merișor, care fusese tuns cu mulți ani în urmă și arăta acum ca o plăcintă, în mijlocul un moț nou crescut, fără formă și de altă culoare, ca și cum mijlocul plăcintei se umflase și arsese. Cam asta îmi trecea prin cap uitându-mă la merișor. Cu o noapte înainte căzuse un pospai de zăpadă, însă se topise toată. Aici însă adăstase ferită de umbra rece a peticului de grădină, iar vântul o spulbera câte puțin și o azvârlea spre fereastră, de parcă m-ar fi pleznit că venisem. Am avut impresia că în clipa în care intrasem în cameră, conversația încetase, iar oamenii se uitau la mine. În fereastră nu se reflecta decât focul viu, însă mă simțeam cercetat în amănunțime din cap până în picioare și asta m-a făcut să înțepenesc în locul meu. În cameră erau trei doamne și un domn. Înainte de a mă așeza lângă fereastră, preț de vreo cinci minute, îmi lăsase știu de ce impresia că erau cu toții niște lingușitori și niște fanfaroni, însă că fiecare dintre ei se prefăcea nu ști că ceilalți erau lingușitori și fanfaroni, căci dacă ar fi recunoscut acest lucru ar fi însemnat că trebuiau să accepte ideea că și el sau ea era un șarlatan și un fanfaron. Aveau cu toții aerul plictisit și searbă de-al cuiva care așteaptă să distreze pe cineva, iar cea mai vorbăreață dintre doamne vorbea printre dinți de teamă să nu apuce căscatul. Doamna asta pe care o chema Camila... Îmi amintea foarte bine de sora mea, cu diferența că era mai în vârstă și, uitându-mă mai atent, am observat, avea trăsăturile mai necioplite. De fapt, când am cunoscut-o mai bine, chiar m-am gândit că era totuși o binecuvântare că avea măcar trăsături. Atât de goală și de rece era masca de mort de pe chipul ei. Sărmanu!" exclamă doamna, trezindu-se vorbind, la fel ca sora mea. E propriul său dușman!" — Ar fi fost mult mai bine să fie dușmanul cuiva, interveni domnul, mult mai firesc. — Vere, Raymond, remarcă o altă doamnă, trebuie să ne iubim aproapele. — Sara Pocket, replică verișorul Raymond, dacă omul nu se iubește pe sine, atunci cine să-l iubească? Domnișoara Pocket râse, râse și Camila și spuse, înnăbușindu-și un căscat. — Ce idee! Dar eu am avut impresia că ideea li se păruse bună totuși. Cealaltă doamnă, care până atunci nu spusese nimic, rosti grav și a apăsat. Cât se poate de adevărat! Sărmanul, lui iar Camila, știam că între timp toți mă iscodiseră, e atât de ciudat. Ai putea să crezi oare că atunci când s-a stins soția lui Tom, nimeni n-a putut să-l convingă cât de important e ca hainele de doliu ale copiilor să aibă panglici de doliu cât mai lungi? Doamne, iartă-mă Camila," a spus el, ce importanță mai are când și așa mititei sunt îmbrăcați în negru!" Așa e, Metio, ce idee!" Părți bune, părți bune pentru el," spuse verișorul Raymond. Doamne, ferește să nu-i recunosc și părțile bune, dar n-a știut și nici nu va ști vreodată să respecte eticheta în societate." Știți că am fost nevoită," spuse Camila. Am fost silită să iau taurul de coarne?" i-am spus. Așa ceva nu se face, e vorba de numele familiei. I-am spus că fără pagnici de doliu, familia se face de râs. L-am tocat la cap din zor și până în noapte. Mi-am deranjat și digestia. Și în cele din urmă s-a răstit la mine în felul lui agresiv și a spus apăsat. Atunci n-ai decât să faci cum poftești. Slavă Domnului că n-am ce să-mi reproșez. Am ieșit imediat din casă, deși turna cu gălea ta, ca să cumpăr ce era nevoie. Dar a plătit el, nu?" a întrebat Estela. Draga mea copilă, problema nu e cine a plătit," replică Camila. Eu le-am cumpărat. Și ori de câte ori mă voi trezi în noaptea, o să fiu cu gândul în păcat. Când mă voi gândi la lucrul ăsta?" Sunetul unui clopoțel din depărtare, combinat cu ecoul unei strigăți sau a unei chemări, sosind dinspre coridorul pe care tocmai venisem, întrerupse conversația și o făcu pe Estela să mi se adreseze cu... Hai, băiete! Când m-am întors, toți m-au privit cu un dispreț suveran, iar când am ieșit, am auzit-o pe Sara Pocket spunând: Ca să vezi și ce mai urmează! iar Camila a adăugat indignată: Ați mai auzit de așa ceva? Ce idee! În timp ce înaintam cu lumânarea prin coridorul întunecat, Estela s-a oprit brusc și, întorcându-se către mine, mi-a spus pe tonul ei disprețuitor foarte aproape de mine: Ei? Ei, domnișoară? Îmi răspuns eu, aproape împiedicându-mă de ea și reușind să mă echilibrez la timp. Mă privi și bineînțeles că am privit-o și eu. Sunt drăguță? Da, cred că sunteți foarte drăguță. Te jignesc? Nu la fel de mult ca data trecută, i-am răspuns. Nu la fel de mult? Nu. se înfurie la ultima întrebare și mi-arse una peste obraz cu aceeași iuțeală cu care îi răspunsesem eu. Dar cum? întrebă ea. Atunci ce crezi despre mine, monstrule necioplit și pipernicit? Nu vreau să vă spun. Pentru că o să spui în camera de la etaj, așa -i? Nu, nu pentru asta. De ce nu plângi iar, prăpăditule? Pentru că n-am să mai plâng niciodată din cauza dumneavoastră, am răspuns. Cred că declarația era cea mai mincinoasă din câte făcusem vreodată, căci și în clipa aceea în sufletul meu plângeam din cauza ei și știam prin ce chinuri urma să trec mai târziu. După acest episod, ne-am văzut de drum și am urcat scara. Pe trepte ne-am întâlnit cu un domn care cobora pe băjvâite. Pe cine avem aici?" întrebă domnul, oprindu-se, să mă vadă. Un băiat," spuse Estela. Era un bărbat solid, cu pielea oacheșă de tot, cu un cap exagerat de mare și o mână pe măsură. M-a apucat de barbă cu mâna lui uriașă și mi-a întors chipul ca să-l poată cerceta la lumina lumânării. Avea o chelie prematură și niște sprâncene negre și stufoase care stăteau zbârlite. Ochii de iscoditori și suspicioși erau duși în fundul capului. Am observat un lanț gros de ceas și puncte negre pe locurile unde s-ar fi găsit barba și perciunii, dacă i-ar fi lăsat să crească. Pentru mine nu reprezenta nimic și nici nu am bănuit că drumul meu ar fi putut să se întretaie vreodată cu al lui, însă s-a întâmplat că mi-a oferit ocazia să-l observ mai îndeaproape. Ești vreun băiat de prin împrejurii mei?" făcu el. Da, domnule," i-am răspuns. de cum ai ajuns aici?" A trimis domnișoara Hevisham după mine," i-am explicat eu. Mă rog, poartă-te frumos." Am întâlnit tot felul de băieți și n-aș putea să spun că e ceva de capul vostru. Așa că... Bagă de seamă," spuse el rozându-și unghia de la degetul gros arătător și încruntându-se la mine. Poartă-te frumos." Cu aceste cuvinte mă lăsăm pace spre bucuria mea pentru că mâna-i mirosea să pun parfumat și-și văzut de drum. Mă gândeam că s-ar fi putut să fie doctorul și totuși nu, nu putea fi pentru că ar fi trebuit să se poarte mai reținut și mai convingător. N-am prea avut timp să mă gândesc mai mult la asta, căci imediat am ajuns în odaia domnișoarei Hevisham, unde și ea și toate celelalte lucruri erau la fel cum le găsisem în prima dată. Estela m-a lăsat la ușă. Iar eu am rămas acolo până când domnișoara Hevisham și-a ridicat ochii de pe măsuța de toaletă și a dat de mine. Așa, făcuia fără să tresară sau să pară mirată. Deci zilele s-au scurs, nu? Da, doamnă, azi este gata, gata, gata, replică ea bătând nerăbdătoare darabana pe masă. Nu vreau să știu. Ești gata de joacă? M-am văzut nevoit să-i răspund oarecum încurcat. Nu cred că sunt doamnă. Nici pentru cărți, se răstia iscondindu-mă. Ba, da, doamna asta poți să joc dacă mi se cere. Dacă această casă ți se pare veche și posomârită, băiatule, spuse domnișoara Heavisham nerăbdătoare. Și nu vrei nici să te joci, de muncit vrei să muncești? La întrebarea asta putem să răspund mai cu inimă decât la cealaltă, așa că am spus că vreau din tot sufletul. Atunci du-te în camera de vizavi, spuse ea, arătând spre ușa din spatele meu cu o mână gălbejițată și așteptă acolo până vin eu am traversat coridorul de la etaj și am intrat în odaia pe care mi-o arătase. Și acolo lumina zilei fusese izgonită complet, iar aerul îmbâxit era apăsător. Se vedea că nu de mult fusese aprins un foc în vatra umedă și demodată, însă flăcările mai degrabă scăpau spre interior decât în sus, iar fumul îndărădnic care plutea în cameră părea chiar mai rece decât aerul curat, la fel ca cețurile din smârcurile noastre. Unele lumânări din brațele sfeșnicelor înghețate de pe polița căminului luminau slab odaia. Sau poate ar fi mai grăitor să spun că îi tulburau ușor întunecimea. Camera era spațioasă. Chiar aș zice că pe vremuri fusese frumoasă, însă toate lucrurile care se mai distingeau în ea erau acoperite cu praf și mucegai și erau gata să se prăbușească. Cel mai evident obiect era o masă lungă, acoperită cu o față de masă, Parcă atunci când brusc întreaga casă și ceasurile se opriseră, tocmai se pregătea un ospăț. În mijloc trona un vas mare. Era atât de năpădit de pânze de păianjen, încât aproape că nu-i mai puteai distinge forma inițială. Și privind fâșia galbenă, din care mi-amintesc că părea să se înalțe, ca o ciupercă neagră, am văzut păianjeni, cu picioare pe strițe și trupuri diforme, alergând spre interior și din vas afară, ca și cum... Comunitatea păienjenilor tocmai aflase un eveniment extraordinar de important pentru ea. Am auzit și șoarecii duruind în dărătul lambriurilor, ca și cum evenimentul prezenta importanță și pentru ei. Gândacii negri însă nu luau în seama agitația și foșgăia în jurul vetrei, bătrânește și tihnit, de parcă erau miopi, surzi și neprietenoși între ei. Târătoarele astea m-au hipnotizat pur și simplu și le urmăream de la distanță, când domnișoara Heavisham și-a pus o mână pe umărul meu. În cealaltă mână ținea un baston cu măciulie, ca o cârjă, arăta ca o vrăjitoare a acelui loc. Aici," spuse ea, arătând cu bastonul spre masă, mă vor pune când voi muri. Vor veni toți să mă vadă aici." M-am cutremurat la atingerea mâinii ei, având impresia că s-ar fi putut să se urce pe masă chiar atunci și să-și dea duhul. Pentru o perfectă a figurii de ceară oribile de la târg. Ce crezi că e asta?" mă întrebă ea, îndreptându-și din nou bastonul spre masă. Uite acolo unde sunt pânzele de păianjen." Nu pot să mă închipui, doamnă. Este un tort. Un tort de mireasă. Al meu." Se uită prin toată camera, fioros. Pe urmă își lăsă greutatea pe mine în vreme ce mâna îi tremura spasmodic pe umărul meu. Hai, hai, hai, dumă, dumă! În asta am înțeles că ceea ce aveam de făcut era să o plimb pe domnișoara Hebbișam de jur în prejurul camerei. În consecință, am pornit imediat, iar ea s-a sprijinit pe umărul meu și am început să înaintăm într-un ritm care ar fi putut să fie o imitație, bazată pe primul impuls avut sub acel acoperiș a trăsuricii domnului Pamălciuc. Nu aveam însă vlagă, și nu după mult timp mi-a spus, mai încet. Totuși mergeam cu prinsi de nerăbdare și, pe măsură ce înaintam, mâna-i tremura pe umărul meu și bolborosea ceva, ceea ce m-a făcut să cred că înaintam rapid, pentru că și gândurile ei erau navalnice. După o vreme mi-a spus, Cheamă pe Estela." Așa că am ieșit pe coridor și am strigat-o pe nume, la fel ca și înainte. Când lumina lumânării și-a făcut apariția, m-am întors la domnișoara Heavisham și-am pornit din nou de jur împrejurul camerei. M-aș fi simțit îndeajuns de prost dacă numai l ar fi asistat la cele ce se întâmplau, dar cum ea i-a adus și pe cele trei doamne și pe domnul pe care i văzusem înainte, nu știam ce să fac. Politețea îmi cerea să mă opresc, dar domnișoara Heavisham m-a ciupit de umăr, așa că am pornit mai departe, cu conștiința încărcată că ei ar putea crede că eu eram inițiatorul. Dragă domnișoară Heavisham," spuse Sara Pochet, ce bine arătați!" N-arăt!" – replică domnișoara Să Sunt numai piele și os și gălbejită pe deasupra. Camila se însufleții la auzul acestei puneri la punct a domnișoarei Pocket. Murmură în vreme ce o privea cu milă pe domnișoara Hevisham. – Sărăcuța, bineînțeles că nu poate să arate bine, sărăcuța, ce idee! – Dar tu ce faci? – îi se adresă domnișoara Hevisham Camilei. Cum în clipa aceea ne aflam în dreptul ei, am simțit nevoia să mă opresc, numai că domnișoarei Hevisham nici prin gând nu-i dăduse așa ceva. Ne-am văzut de drum, iar eu am simțit că făcusem o bădărănie crasă față de Camila. Vă mulțumesc, domnișoară Hevisham, mă simt cât se poate de bine în măsura împrejurărilor." Da, ce s-a întâmplat?" întrebă domnișoara Hevisham, mai mult decât tăioasă. Nimic care să merite spus." răspunse Camila, nu-mi place să metalez sentimentele, însă m-am gândit de multe ori, mai ales noaptea, cât de mult semăn eu cu dumneavoastră. Atunci nu te mai gândi la mine, iotăie domnișoara Heavisham. Ușor de spus, remarcă ea înnăbușindu-și delicat un suspin în vreme ce buza de sus îi fu cuprinsă de un zvâgnet iar lacrimile prinseră să-i curgă. Raymond mi-e martor! Ce săruri sunt nevoită să iau noaptea! Raymond mi-e martor și ce cărcei mi se pun la picioare. Sufocările și cărceii pe bază nervoasă, totuși, nu reprezintă nimic nou pentru mine când mă gândesc la cei pe care îi iubesc. Dacă n-aș fi atât de afectoasă și sensibilă, aș avea o digestie mai bună și niște nervi de oțel. Sunt sigură. Da, să nu mă gândesc noaptea la dumneavoastră. Ce idee! Izbucni din nou în lacrimi. Am înțeles că Raymond, la care se făcuse referire, era domnul de față și am mai priceput că era domnul Camila. La momentul respectiv, domnul îi ajutor și îi spuse pe un ton consolator și blând, Camila, dragă, se știe că sentimentele tale de familie te rod între atâta că ți-au scurtat un picior. Nu știam, remarcă doamna serioasă, a cărei voce o auzisem doar o singură dată. Că a te gândi la cineva înseamnă a revendica un drept asupra acelei persoane, draga mea." Domnișoarea Sara Pochet, pe care acum o vedeam că era o femeie bătrână, mărunțică, uscată și măslinie, cu obrazul ca miezul de nucă și o gură de pisică de la care lipseau mustățile, susținut acest punct de vedere. Chiar așa e, draga mea? <hânt> e destul de ușor să gândești," spuse doamna serioasă. E mai ușor, nu?" consimțit domnișoara Sara Pochet. A, da, da, strigă Camila, ale cărei sentimente tulburate păreau să se înalțe din picioare spre piept. E foarte adevărat. A fi simțitor e o slăbiciune, dar nu mă pot abține. Nici nu mă îndoiesc că aș fi mai sănătoasă dacă n-aș fi așa. Și totuși nu mi-aș schimba firea și dacă aș putea. E zvorul multor suferințe, însă e o consolare să te trezești noaptea și să știi că ești clădit astfel. A avut din nou o efuziune sentimentală. În tot acest timp, domnișoara Heavisham și cu mine nu ne răm deloc. Baștergeam întreacăt pulpanele hainelor vizitatorilor, baleagățam târându-le de-a lungul jalnicei odăi. ăsta e Matthew," spuse Camila, niciodată nu-l interesează rudele de sânge. Nu vine niciodată să vadă ce mai face domnișoara Heavisham. Am zăcut pe canapea cu șireturile de la corset tăiate." Așa am zăcut ore întregi, cu capul atârnând într-o parte și tot părul căzut la pământ și cu picioarele... Dumnezeu știe unde! Mult mai sus decât capul dulceață interveni domnul Camila. Am rămas în starea asta ore în șir din cauza purtării ciudate și inexplicabile a lui Matthew. Și nimeni nu mi-a mulțumit. Zău, cred că nici n-ar fi fost cazul, interveni doamna cea serioasă. Vezi tu, draga mea, adăugă domnișoara Sara Pocket, un personaj care își învăluia răutatea în politețuri. Întrebarea pe care ar trebui să-ți o pui este, cine ai vrea să-ți mulțumească dulceață? N-am așteptat niciun mulțumesc sau altceva, reluă Camila, și am stat așa ore întregi. Și Raymond e martor cum m-am sufocat și cum sărurile nu mi-au folosit la nimic. M-au auzit și cei din casa acordorului de piane de vis-a-vis, -vis, unde băieții copii și-au închipuit că sunetele veneau de la niște porumbei care uguiau pe undeva. Iar acum să mi se spună, cu aceste cuvinte Camila își duse mâna la gât și început să dea semne de diverse prefaceri chimice care se petreceau acolo. Când numele ași Matthew fu pomenit, domnișoara Hemisham se opri și pe mine odată cu ea. Rămase cu ochii la cea care vorbea. Această schimbare de program părut să o influențeze mult pe Camila, care puse capăt proceselor chimice. Până la urmă, Matthew va veni să mă vadă," spuse domnișoara Heavisham cu severitate în glas, când mă vor întinde pe masa asta." Acolo o să stea, uite acolo," arătă cu bastonul spre masă, la capul meu, iar tu o să stai dincolo, și bărbatul tu colo, iar Sara Pocket acolo, și Georgiana acolo. Acum știți unde o să vă proptiți când o să apăreți toți ca hienele. Și acum plecați." La fiecare nume pe care îl pomenea, lovea cu bastonul în alt loc. Apoi spuse, „Duma, duma” și o pornirăm din nou. Presupun că nu mai avem altceva de făcut, exclamă Camila, decât să ne supunem și să plecăm. Tot e ceva că am reușit să vedem, chiar și pentru scurt timp, obiectul dragostei și îndatoririi noastre. Mă voi gândi cu o mulțumire tristă când mă voi trezi noaptea. Ar fi fost de dorit ca și Matthew să aibă această alinare, însă el o tratează cu dispreț. Sunt hotărâtă să nu mi-afișez sentimentele, însă îți vine greu, foarte greu să auzi că rudele se vor purta precum hienele, ca și cum am fi niște fiare, și apoi să ni se spună să plecăm. Numai ideea asta și mă înfioară. Domnul Camila interveni în vreme ce doamna Camila își puse mâna la pieptul zgâlțuit de răsuflări scurte. Doamna își compusese o asemenea ținută nefirească, încât arăta de parcă era gata să pice și să se sufoce în clipa în care nu mai era nimeni prin preajmă. Apoi își duse degetele la buze în semn de rămas bun domnișoarei Hevisham, iar domnul Camila înaintă și o însoție afară din cameră. Sara Pocket și Georgiana se luptau cine să rămână ultima. Însă Sara era prea dibace ca să se lase învinsă și o învălui pe Georgiana cu o viclenie de maestru, încât aceasta funevoită să iasă mai întâi. Sara Pocket își făcu atunci numărul separat, ieșind din cameră singură și rostind. Dumnezeu să te binecuvânteze, dragă domnișoară Hevisham, arborând pentru toți ceilalți un zâmbe de milă iertătoare pe chipul ca un miez de nucă. În vreme ce Estela îi conducea ținând lumânarea, domnișoara am continuă să meargă mai departe, sprijinindu-se de umărul meu, însă încetinise pasul. În cele din urmă se opri în fața focului, bolborosi ceva privindul, câteva clipe, după care spuse. Azi e ziua mea de naștere, Pip. Eram cât pe ce să-i urez la mulți ani când își ridică bastonul. Nu suport! Să se vorbească despre mine, nu suport să vorbească nici cei care au fost aici din aur, nici altcineva. Vin toți de ziua asta, dar nu îndrăznesc să spună nimic. Bineînțeles că nici eu nu am făcut nicio încercare să mă refer la ea. De ziua asta, cu mult înainte de-a, te naște tu. mormanul ăsta de putreziciune, spuse ea șficiuind în aer cu bastonul cârjă spre grămada de pânze de păianjen de pe masă, fără să o atingă însă, a fost adus aici. Și el și eu ne-am părăginit împreună. Au mâncat din el șoarecii, iar din mine o mușcat dinți mai ascuțiți decât ai șoarecilor." Ținea măciulia bastonului îndreptată spre inimă când vorbea, uitându-se la masă, în rochia ei care fusese albă odată, acum gălbejită și uzată, și totul în jur gata să se năruie la cea mai mică atingere. Când ruina o să cuprindă totul, spuse ea cu o privire înfricoșătoare, și când mă vor așeza moartă în rochia de mireasă pe masa cu o spățul de nuntă, pentru că așa vor trebui să facă și blestemul aruncat asupra lor se va împlini, cu atât mai bine dacă va fi chiar de ziua mea. Rămase cu ochii la masă ca și cum se uita la propriul trup întins pe ea. N-am scos niciun cuvânt, Estela se întoarse și nici ea nu spuse nimic. Mi s-a părut că totul a durat o veșnicie. În aerul sufocant al camerei și bezna grea care sălășluia în colțurile mai îndepărtate, am avut chiar senzația alarmantă că Estela și cu mine am putea să începem să putrezim imediat. În cele din urmă, revenindu-și dintr-o dată și nu treptat, domnișoara Hevisham spuse Vreau să vă văd cum jucați cărți. De ce n-ați început? Spunând acestea, ne-am întors în odaia ei și ne-am așezat la măsuță ca și data trecută. Din nou m-a bătut, ca și data trecută. Și din nou, ca și data trecută, domnișoara Hevisham nu ne-a slăbit din ochi. Mi-a tot îndreptat atenția spre frumusețea estelei și m-a făcut să o apreciez și mai mult, încercându-și bijuteriile pe decolteul și părul ei. În ce o privește pe stela, m-a tratat ca și mai înainte, doar că nu mai catadixea să-mi vorbească. După ce am jucat vreo 10 partide, s-a stabilit din nou o zi când să mă întorc și am fost condus în curte, unde mi s-a dat din nou de mâncare ca la un câine. Și din nou am fost lăsat acolo să hoinăresc pe unde îmi plăcea. Nu contează acum dacă atunci când m-am cățărat prima oară pe zidul grădinii să aruncă o privire, poarta era deschisă sau închisă. e -am de ajuns că atunci n-am observat nicio poartă, iar acum am văzut una. Și cum era deschisă și știam că Estela îi condusese pe vizitatori afară, căci se întorsese cu cheile în mână, am intrat în grădină și am început să mă plimb. Era lăsată în paragină și aici, colo, erau coși de pepeni și castraveți, care, în starea lor de degradare, păreau că produseră o recoltă spontană de bucăți prăpădite, de pălării și ghiete, aici, colo, cu câte un vlăstar răsădit de buruieni de forma unei tigăi coșcovite. După ce am terminat cu grădina și apoi cu sera, care nu avea în decât o viță de vie surpată și câteva sticle, m-am trezit în colțul prăpădit pe care îl observasem prin fereastră. Fără măcar să-mi pun problema că s-ar putea să mai fie și altcineva în casă, m-am trezit, spre marea mea surpriză, că privesc în ochii căscați ai unui tânăr palid cu ploape înroșite și păr spelb. Tânărul palid dispăru repede și reapăru lângă mine. Când adusem cu ochii de el, lucra la niște registre, iar acum am observat că era plin de cerneală. Hei, bună tinere!" spuse el. Hei?" fiind o observație generală la care am remarcat de obicei că cel mai bine e să răspunzi tot cu hei, am spus Hei!" lăsând politicos deoparte tinere. Cine ți-a dat drumul?" spuse el. Domnișoara Estela. Cine ți-a dat voie să dai târcoale pe aici?" Domnișoara Estela. Vino să ne batem." – spuse domnișorul palid. – Ce puteam să fac decât să-l urmez? De multe ori m-am gândit de fapt ce aș fi putut să fac. Felul său de a fi era atât de categoric, iar eu eram atât de uluit încât l-am urmat supus de parcă eram sub puterea unei vrăji. – Stai puțin, totuși, spuse el întorcându-se brusc după ce înaintasem binișor. Ar fi trebuit să-ți dau și un motiv să ne batem. Uite ăsta! Își plezni deodată mâinile într-un mod cât se poate de enervant, își balansă ușor un picior, mă trase de păr, își plezni din nou mâinile, își lăsă capul în barbă și se repezi în stomacul meu. În afară de faptul că era îndoielnică, privită în lumina libertății individului, atitudinea lui de taur furios era și cât se poate de neplăcută, pentru că sosea imediat după pâinea cu carne. Prin urmare, l-am lovit și eu... Și era cât pe ce să mai lovesc o dată când spuse Aha, deci așa, și prinse să tropă înainte și înapoi Făcând tot felul de mișcări pe care cu experiența mea limitată Nu le mai văzusem până atunci Regulile jocului, spuse el și sări de pe piciorul stâng pe cel drept Reguli generale, sări din nou de pe dreptul pe stângul Vin în teren și să ne apucăm de preliminari Se dădu apoi și începu să facă alte mișcări În vreme ce eu îl priveam neputincios în taină mă temeam de el văzându-l atât de dibaci, însă moral și fizic eram convins că hălăciuga lui de păr blond n-avea ce căuta în stomacul meu și că aveam tot dreptul să nu mi se pară frumos că mi-a astfel atenția. Așadar l-am urmat fără să scot o vorbă într-un colțișor retras al grădinii, format din îmbinarea a două ziduri și ferit de niște gunoaie. Când m-a întrebat dacă sunt mulțumit de teren și i-am spus că da, m-a rugat să-l scuz pentru o clipă, după care s-a reîntors imediat cu o sticlă cu apă și un burete înmuiat în oțet. Pentru amândoi, spuse el, așezându-le lângă zid. Pe urmă, început să-și scoată nu numai haina și vesta, dar și cămașa, cu un aer detașat, dar și cu o intenție plină de încrâncenare. Cu toate că nu arăta prea sănătos, avea coșuri pe față și bube dulci la gură, pregătirile astea cumplite m-au îngrozit aproape. După mine avea cam aceeași vârstă cu a mea, însă era mult mai înalt și se răsucea încoace și încolo cât se poate de impresionant. În rest era un tinerel în costum cenușiu, atunci când nu era dezbrăcat pentru lupte, cu coatele, genunchii, încheieturile și călcâiele ieșite mult în afara trupului în creștere. Mi-a stat inima în loc când l-am văzut iscodindu-mă cu un aparat de precizie, măsurându-mi anatomia de parcă își alegea cu grijă în ce să lovească. În viața mea n-am fost mai uluit ca atunci când i-am dat prima lovitură și l-am văzut culcat la pământ, privindu-mă cu un chip boțit și cu un nas din care curgea sângele. Însă s-a ridicat imediat în picioare și după ce s-a șters cu buretele făcând o demonstrație de pricepere, a început să mă atace din nou. Cea de-a doua surpriză majoră din viața mea a fost când din nou l-am văzut la pământ, privindu-mă cu un ochi învinețit. Energia de care dădea dovadă m-a umplut de respect. Aveam impresia că nu are niciun pic de vlagă și n-a reușit să mă lovească tare niciodată și mereu era trântit la pământ. Însă se ridica imediat, se ștergea cu buretele sau bea apă din sticlă cu cea mai mare mulțumire că se ținuse de regulament după care venea spre mine cu un aer și o ținută care mă făceau să cred că până la urmă tot o să mă dovedească. Era plin de vânătăi, pentru că, din păcate, pe măsură ce îl loveam, loviturile erau mai puternice, însă el se ridica mereu, până când a căzut rău, lovindu-se cu capul de zid. Dar chiar și după acel moment de criză, s-a ridicat și s-a întors de câteva ori complet amețit, de parcă era de pe altă lume. În cele din urmă s-a lăsat în genunchi și a cules buretele și l-a zvârlit în sus. gâfuind, a spus, Asta înseamnă că ai câștigat." Părea atât de curajos și nevinovat, încât, deși nu eu fusesem cel care propusese lupta, nu simțeam prea mare mulțumire de pe urma victoriei. Ba chiar aș putea spune că în timp ce mă îmbrăcam, în gând mă socoteam un fel de specie de lup tânăr sau altă fiară sălbatică. Totuși am terminat de îmbrăcat, ștergându-mi din când în când fața năclăită de sânge și am spus, Pot să te ajut?" Nu îți mulțumesc." La revedere." La care el a răspuns. Și ție la fel." Când am ajuns în curte, Estela m-a aștepta cu cheile. Însă nu m-a întrebat unde am fost, nici de ce am lăsat-o să mă aștepte, dar obrajii erau îmbujorați, ca și cum se petrecuse ceva ce-i făcuse plăcere. În loc să se îndrepte spre poartă, se întoarse pe coridor și-mi făcu semn să o urmez. Vino ncoa dacă vrei poți să mă săruți." m a întors obrazul și am sărutat-o. Cred că aș fi fost în stare să dau orice să o pot săruta. Însă aveam sentimentul că favoarea de a o săruta îmi fusese oferită ca unui băiat necioplit și de rând, așa cum îi dai un ban. Și de aceea nu valora mai nimic. Cu aspeții sosiți pentru ziua de naștere, cu jocul de cărți și cu bătaia, vizita mea durase atât de mult că atunci când m-am apropiat de casă, farul de pe limba de nisip, dincolo de ținutul mlaștinilor, Lucea pe un cer negru, iar fierăria lui Joe arunca o trombă de scântei peste drum.